Să ne bucurăm că suntem astăzi aici, într-un număr așa de fain din nou, și pentru cei care dați pacul, vor rămâne în continuare domnul cu voi. Mai aveți o săptămână așa? O săptămână trece și asta. Uh, S-a întâmplat, după cum mulți ați, uh, ați auzit, uh, se pare că Michael Jackson nu mai este printre noi. Uh, chiar cineva cineva știrea și a scris un coment la chestia asta. Da. Uh, o să vă spun și ce, cu un istor imediat uh, uh, Unii zicea că el trebuia să aibă acum vara asta concerte în Anglia Și un român a scris la comment acolo Cum să dai concert cu fața aia? Ce care l-ați văzut? Cum m în ultimul timp, a destul de rău ăsta, adevăr Nu a fost mulțumit cum l-a făcut Dumnezeu și, apropo, Dumnezeu l-a făcut frumos Nu? Destul de drăguț și el s-a nenorocit, s-a schimbat și odată eram în America când i picat nasul într-o în repetiție și a, a, a fost grav Deci când să vezi avea ochelari lui, moș ochelari și nu mai avea ăla care era acolo, era mai gol uh, Și avea o mască, când i-a picat nasul atunci a fost cel mai tare la știri acolo în America Oricum, uh, Adriana, welcome back uh, Tot din Anglia vine Adriana da, să vă spun de ce în istorie el e trist El va merge în Anglia Acolo are pe cineva Și acolo în Anglia Și-a cumpărat un bilet să meargă la Michael Jackson Să-l vadă live, era tare bucuros Și-a plătit numai 60 de euro pentru biletul ăla de el e trist Că îi pare o de bani care i-a plătit Să meargă să-l vadă Și am auzit, am citit că cei care, Deci nu există asigurare Să-ți dea bani înapoi Că odată ce artistul moare nu mai îți dă nimeni bani apoi, a murit, gata deci nu există să fie asigurat așa, așa am înțeles, dar e tot posibil să, să primești toate bani apoi Nistor, Nistor vrea să-și facă o poză cu Michael Jackson și nu, nu, nu, nu a reușit da, eu ok cât vă plictisești o vacanță vă plictisiți, te sincer bun. Am să ne gândim la ceva activități pentru voi aici la biserică, să nu vă mai plictisiți, ceva, să vopsiți ceva, oricum suntem în toile a vopsi, așa mai departe, da, să vedem cum, cum o să fie. Tabăra, ce se întâmplă? Pregătiți-vă și rugați-vă săptămâna asta, mâine mai modus să mai văd încă un loc de tabără. Noi eram pregătiți să mergem fain frumos la lacul Sordoc. eu eram așa de bucuros, până când reacția tinerilor de la anumite grupe, această reacție un pic vehementă, un pic împotri împotrivitoare, nu e prea mult confort, prea mult lux la lacul Surduc. Mai... Eu credeam că vrem să mergem într-un loc unde să fie frumos, lux, aer condiționat în camere, dar se pare că nu, vrem să, vrem să mergem să stăm în copaci, să ne <laughs> să mâncăm dacă putem ouă de la păsările care uh, ouă acolo în copaci și atât că uh, încercăm să vedem ceva variantă. E o variantă care noi o, o calculăm Și anume o luăm în calcul O tabără în Ungaria la un loc Așa că vineri o să reușim Să vă spunem exact locul taberei Dacă nu reușim tot merem undeva Dacă nu vreți la acolo să duc Mergem noi Undeva unde vă puneți cu corturile fraților Și omorâm prioare ce vreți voi de, de mâncat Na no, bun Haideți în, în, în seara asta să ne adâncim din nou în cuvântul Domnului și uh, dacă aveți Biblie și bine faceți dacă le aveți, întoarceți-le la Psalmul 5. Psalmul 5, vom citi uh, vom citi câteva versete și uh, după aia încă un psalm și după aia vom, vom continua uh, să vorbim despre... Uh, Aventura rugăciunii. Ok, psalmul, capitolul 5, psalmul 5, versetul 1. Ați găsit? E, e destul de ușor, e cam prin mijloc. Deci dacă nimeni nu cam prin mijloc, cei care nu aveți Biblie, puteți copia. Uitați-vă aici chiar, vă, vă lăsăm să copiați de aici de, de pe ecran. Psalmul 5. Cu versetul 1. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele, ia -mi minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine, mă rog. Doamne, auzim glasul dimineața. Dimineața, eu îndrept drept rugăciunea spre tine și aștept. Și întoarceți la psalmul 57, psalmul 57. Psalmul 57, David scrie în versetul 8, citim versetul 8, trezește-te suflete, treziți-vă alăută și arfă, mă voi trezi în zori, în zori de zi. În, în seara asta vreau să vorbesc, să continu să vorbesc despre subiectul aventura rugăciunii și cei care nu știți rugăciunea este o aventură și... Astăzi este la episodul numărul 6, e un epi e, seria asta e ca și tânăr și neliniștit până o mie, ce știe cât va fi, uh, va fi mult, dar oricum nu știm cât va fi, oricum asta este la se uh, serialul numărul 6 și pentru un subtitlu, ce care vă place un, cu un alt titlu, vreți, nu vreți rezuma partea 6, vreți un alt titlu, alt titlu ar fi în zor de zi, în zori de zi ar fi urmă alt titlu, în zori de zi, haideți să ne rugăm. Și abia aștept să pornim. N-avem mult timp, așa că o să fie bine. Nu știu dacă ați, -o, ne -ați să ne rugăm. Ați -o văzut turbanele astea, a spus aici. Nu le-ați observat, tătina, ați văzut cât să le-ați observat. Sperăm să avem aer rece. Cei care vi cald veniți sub ele și vă trage sus și acolo vă răciți și vă duce înapoi jos. Deci e simplu procesul, nu e greu pentru cei care o să vă fie cald la vară sau în iulie, iulie august când se presupune caniculă mare ne pregătim pentru caniculă băgăm aer când ce în biserică ne rugăm, bine să am ne rugăm Doamne, ne mulțumim pentru seara asta să mulțumesc pentru fiecare tânăr, Doamne, care este aici să mulțumesc pentru cei care, Doamne, au dat bacul astăzi și au decis, Doamne, să se relaxeze la biserică să mulțumesc pentru ei și, Doamne, mă rog ca în această seară Tu să ne vorbești fiecare, mă rog, ca Duhul Tău Cel Sfânt să, să ne vorbească, Doamne, și să ne încurajeze din cuvântul Tău. Vrem, Doamne, să înțelegem acest subiect, aventura rugăciunii, vrem, Doamne, să știm cum să ne rugăm cât mai eficient și cum, Doamne, să, să, să, să înaintăm în, în umblarea noastră cu Tine. Așa că te rog în această seară Tu să, tu să lași ca cuvântul Tău, Doamne, să... Să, să lucreze noi și mă rog ca să fie roditor mă rog Doamne ca limba mea să fie ca pana unui scritor excusit în, în mâna ta în această seară și mă rog ca fiecare tânăr să asculte și să-și dorească să împlinească cuvântul în viețile lor în numărul lui Iisus Hristos mă rog toți tineriți din Salem zic amin, amin. mă gândeam la uh, vremea când eram eu în școală, uh, ce frumos era atunci uh, de la generală până la liceu și mă gândeam așa ce, ce nu mi-a plăcut la școală. Știu că la mulți se vă place mult la școală. Ții minte că erau tot felul de glume, că nu dacă nu-ți place școala, spunea un bătrân de la noi din sat, să ung cu clisă toată, sau mânce, da? Știți? Câinii, sau mânce câinii. Sunt tot felul de cum puteam să scăpăm de școală. Când ești copil, deci... Așa este învățat, mergi la școală și asta e, că îți place, că nu îți place, mergi la școală. Dar normal, ideal și abia așteptam vacanța, Ma era nasol, era septembrie și ne gândeam că numai în iunie primim vacanță. Descurajant așa când te gândeai. Pe mine nu mă satisfăcea două săptămâni de Crăciun, deci chiar, deci chiar nici nu le simțeam tot la biserică era de Crăciun, de anul nou și biserica la care mergeam atunci era foarte religioasă în, în sărbare deci uh, mergeam la biserică înainte de ziua de Crăciun, mergeam în, în, la biserică în prima zi de Crăciun, mergeam la biserică a doua zi de Crăciun, mergeam la biserică a treia zi de Crăciun, mai gata, toată vacanța pe la biserică și când oamenii spuneau ce ai făcut de, ce ai făcut de sărbători, ce ai făcut de ăsta la biserică am fost am cântat în cor și așa mai departe, am fost cu colindu dar așteptam normal această vacanță. Dar mă gândeam la lucruri care nu mă plăcut la școală. Ce nu îmi plăcea mie la școală. Un lucru care nu plăcea la școală, nu plăceau temele de casă. Uram temele de casă. V-am spus că nu înțelegeam de ce. Doamne, dacă suntem la școală, învață-ne la școală. De ce să mergem acasă să mai învățăm? mă gândeam, nu degeaba stăm până la două, trei la școală, mai trebuie să mergem și acasă să mai facem teme, n-avem destul eu aveam avem destul fotbal de jucat să mai facem și teme, așa că nu plăceau temele de casă Trebuie să recunosc rușine că nu mi le prea făceam și de multe ori am amendat pentru asta, dar nu mi plăceau temele de casă, să vă mă mărturisesc, să zic așa. Erau când nu mi le făceam și le făceam înainte de înainte de oră, în pauze. Pauzele am înțeles că mai bine le fructificam și făceam temele, era mai bine. Adevărul este că mai și mă ajutau colegii, caietul colegilor uneori, dar m-am pocăit de acest lucru. Bun după aia nu mai îmi plăcea, ce nu îmi plăceai, odată ce așteptam vacanța cu așa mare nerăbdare după aia, în ultima zi, ultima oră la diferite materii primeam și temă de vacanță aia a fost nașpă de tot adică nu numai că ne dai acum vacanța o, așa, ne dai și teme vă spun sincer, nu, nu, nu știu vreodată să facu făcut temă de vacanță am zis că nu mă interesează, eu nu fac temă de vacanță poți să-mi dai 2, 4, poți să dai ce vrei nu știu cum reușeam să scap nu mă amendau, nu, mă, nu făcea nimica. Uh, după aia mai înseamnă că poate tema asta de vacanță e așa să, nu ne facă, să ne facă pe noi să nu ne bucurăm în vacanță, știi? Tot timpul să, în, în conștient, subconștient, să ai ideea că, bă, am temă de. să nu te bucuri așa cum ar trebui să te bucuri. Nu mai în teme. Nu. Deci profesorii se gândesc așa ca să-ți facă viața uh, grea și în vacanță, să te gândesc că, bă, vezi că ai temă de casă. Asta a fost, nu-mi plăcea asta. Mai nu-mi plăcea în timpul școlilor, nu plăceau extemporalele. Chiar nu, deci nu pot să zic că o abia așteptam să fie test Nu știu câți dintre știți Dar când zicea scoate să fai de hârtie Uram, fratele, scoatem o foaie de hârtie Lasă-mi, doamne, hârtia mea Ce să-ți dau eu ție, hârtia mea Dar nu nu-mi nu plăceau extemporalele Hai să discutăm, eu am ideea Hai să discutăm, hai să-mi întrebi Dar nu hai, nu mă pune așa că Mă limitez așa acolo, poate mă blochez Nu știu, deci nu mă nu plăcea neapărat <laughs> Extemporalele la școală Vă vedeți, nu m-a plăcut Așa, să zic, că ce abia așteptam După aceea ce nu mi-a plăcut? Nu mă plăcea că atunci când învățam era șanse să nu mă asculte Deci nu plăcea asta Adică eu eram în ultima bancă Și când era cine vrea să iasă la tablă Sau cine vrea să fie ascultat la o materie Era tot timpul Vedea profesoară, nu avea o idee aeriană a clasei avea liniară, că nu numai a primul rând vedea, eu eram în ultimul rând și degeaba ridicam eu mâna și adevărul este că erai mare ghic, dacă ridicai mâna, vrei să fii ascultat, de ridicai mâna așa, ce fraier, stai vă da bine, lasă că las pe alții și tot timpul erau ăștia din primele rânduri eu și era șansa ca să nu-ți înveți și să te scoate la tablă Dar v-am zis eu cum rezolvam problema Mă rugam și eu nu țin minte odată să, fi, să nu fi învățat să fi scos Probabil că a fost, dar rare ori rugăciunea în privința asta a funcționat uh, la mine și trecea, trecea catalogul Așa, miraculos, se învârtea, uh, trecea foi. Deci Dumnezeu cred că orbea profesor în zona aia unde eram eu, cred că se făcea ceață și trecea că nu se legea. Erau și mulți de i, ciuci, nu știa, mai bine trecem peste următor nu știm pronunța mereu la următorul. Asta nu mai îmi plăcea așa. Ce nu mai îmi plăcea la școală, nu plăceau că. Deci, ce se întâmpla? Aștepta, era o oră de asta plictisitoare și te uita la ceas. Eu nu cred că vreodată trecea așa de greu timpul ca în orele respective. Când ne uitam la ceas... Nu vi s-a întâmplat? Te Extraordinar! Și mi s-a că a trecut jumătate de ore și a trecut numai două minute de când m-a uitat ultima dată. Stăteam acolo nebuneam și așteptam pauza. La fără zece se sună, așteptam pauza. Păi uitam la ceas, nu mai termina. Problema era... Era greu când era plictisitoare profesoară sau profesor. Era greu când ascultau. Asta era cel mai greu, asculta. Și încă... Uh, mai avea timp să mai asculte pe cineva, Ce trecea cel mai greu. nu plăcea când profii ne luau timpul nostru din pauză, n-ați avut profesor ăștia care trebuia să termine aparat de rezolvarea problemei, nu putea să se lase, nu putea să lase pe data viitoare, trebuia acum. Și noi abia așteptam să ieșim în pauză, ne așteptau prietenii din clasa alăturată pe hol, deja ei făceam jocuri acolo și noi lipseam că proful ne țină. Și se sună imediat că nu se amâna celălalt sunet de clopoțel. Ce nu mai plăcea la școală? Nu, plăcea, nu plăceau ședințele cu părinții. Oh, de ce trebuie să ai ședințe cu părinții? Adică tu ești la școală, nu tata e la școală, vorbește cu mine ce ai de spus, nu trebuie să spui la părinte ce ai tu de spus. Nu, plăcea, nu numai că nu plăcea plăceau ședințele cu părinții, nu plăceau momentele după ședințele cu părinții. Nu știu că voi ați prins, deci nu numai că stăteam în timpul ședinței ca pe spine acasă și mă rugam, atunci mă rugam mult și, și problema era că după, după era un moment așa intim între, între tată și fiu, după, după ședințele cu părinții. Dar lucruri care toate astea nu mi le-au plăcut la școală, le făceam pentru că trebuia să le face, nu pot să zic că oa ce plăcere Au fost, uh, un lucru multe mi-au plăcut la școală, îmi plăcea colegii, îmi plăcea atmosfera, era fain, dar uh, dar un lucru care nu mi-au plăcut și am avut probleme, toate astea nu mi au plăcut, dar pe topul listei ar fi faptul că trebuia să ne trezim de dimineață. Pentru mine asta a fost, uh, poate pentru tine, nu, dar pentru mine... Asta uh, a fost o greutate, nu neapărat la școala generală, nu în clasele 5-8, ci de la liceu a început să fie o problemă. Până atunci, acum să zic, parcă, parcă știam că trebuie să mă, treze, mă trezeam mai ușor, nu știu câți dintre voi ați experimentat asta, de ori la școala generală, nici începeam orele, unei, la, când am fost aici la generală 3, Eram așa de puțin, eram așa de mulți, adică și așa puține săli, că aveam, nu știu, trei serii sau câte erau aici la un moment dat la general, trei, nu știu câți a prins, erau de la șapte la, nu știu, la 12, de la 12 la 4, de la. și seara mă vedea ăștia, erau la școală, nu știu câți a prins, dar eu am prins varianta și am prins o de când eram de la șapte la școală, eram la ora șapte. Nu imaginați-vă la ce oră trebuie să te trezești ca să fii la șapte, adevărul e că eram și aproape, de, am trei minute în pasă alergător la școală, dar oricum trebuia să mă trezesc, să mă spun măcar pe față, să mănânc un sandwich sau ceva, tot trebuia să mă trezesc mai repede. Așa că a fost problema asta mai mult așa cu trezirea, a început să fie la liceu și nu sunt mândru de asta, dar la liceu trebuie să recunosc și dacă ar fi colegii mei ar ști tot timpul întârziam, tot timpul întârziam, la prima oră eu nu eram acolo când se suna, deci asta e adevărul Rare ore au fost, rare ore Acum, într-adevăr, școala era uh, acolo lângă Biserica Emanuel, eu eram aici nu fără. Am pot că era foarte mare distanță, dar totuși nu, era o distanță, mă ținea jumătate de oră Dar oricum nu nu plăcea să mă, să mă trezesc, să ajung la timp Uh, nu, nu, în, în, în liceu, am început să nu-mi placă să mă trezesc la timp Nu sunt persoana în care la ora 6 dimineața ochii mei se deschid și Ok, let's go! What do we have to do today? Deci nu sunt persoana aia, uh, nu sunt persoana aia, sunt persoană care la 6, dacă mă trezești spun du-te și te cool, lasă-mă în pace Deci uh, asta e uh, persoana Nu știu câți dintre voi sunteți persoane care la 6 deja ești uh, sus Domnul m-a pus uh, în, unde stau acum uh, viza jos la. la în, lângă camera mea jos, vecinul nostru are uh, un cocoș. De fapt au avut doi. Era unul la mic, nu știu, era cocoș pitic, și la nu știa când îi dimineață când este seară, când continuu. Cucuregu, cucuregu, în continuu. La, țin minte că încă de la trei dimineața Începea să cânte cucurii ea avea senzația că vine ziua N-avea -avea chef să doarmă Și atunci încă Domnul mai lucra așa cu mine mai, Mă învăța să mă trezești la trei dimineața Dar e, o trecut și asta Că acum poate cânta el că eu nu mai l Deci m-am obișnuit cu el E un zgomot ăsta cu care te obișnuiești Când vin un safier la noi acasă Toți se trezești dimineața Zice mă mă o cocoșul vecinului, mâine O cântat? nu n-am mai auzit că o cântat cocoșul. Dar a uh, fost trezirea asta de dimineață, a fost, uh, fost, uh, fost o problemă, să zic așa, în, uh, în liceu. Mi-a plăcut la facultate faptul că nu aveam ore de la 8. Vai, a fost extraordinar. Mă gândeam, bă, ăștia sunt deștepți, nici eu nu se trezesc la 8, dar nici noi. E extraordinar. Orele de obicei le aveam de la 10 și eram, eram ok cu asta, nu m-am nu plâns, n-am făcut plângeri, deci a fost mulțumim, e, ora 10 e chiar ok, așa că a fost fain. Dar în, în, astăzi o să discutăm despre problema asta, cum e cu David și psalmul 5. Cum e cu el și ceea ce spune el aici în psalmul 5 și citezi din nou versetul, mai ales versetul 3, în mod special versetul 3 din psalmul 5, uitați ce spune David, zice, Doamne, auzim glasul dimineața. Dimineața auzim glasul. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Dimineața. Acum, noi până acum am discutat despre rugăciune. Dacă vă aduceți aminte și trecem așa repede, am vorbit prima dată cum Dumnezeu revarsă favoare și har peste cei ce îl caută. Așa că e bine ca dimineața, înainte ca să încep să, să te rogi, pentru că Dumnezeu va revărsa har peste tine, favoare, o să ai favoare în ceea ce faci, ai nevoie de ea și am discutat despre asta. După aia am început să discut despre atitudinea ta în rugăciune, perseverența aia, vă aduceți aminte, am avut, am avut o scenetă în care uh, Teo era bătrân aceea, uh, văduva aia care venea la judecătorul nedrept, Robi Zalai, vă aduceți aminte cu perseverența ei și nu se lăsa. E important în rugăciune să fii perseverent, să nu te lași, să continui să te rogi până când Dumnezeu te ascultă. După aia dacă vă aduceți aminte am avut, am vorbit despre că Dumnezeu poate. Și vă aduceți aminte sceneta cu Petru când de Petru era închis și cum Dumnezeu l-a eliberat printr-un înger din închisoare cu cei 16 soldați care îl păzeau personal pe Petru în timp ce biserica aici se ruga, vă aduceți aminte cum Petru a reușit să, să iasă adus de un înger. După aia, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre, am vorbit despre categoriile pentru care se te rogi. Adică ce ar trebui să te rogi. Când vii înainte lui Dumnezeu numai să ceri sau ce ar trebui și am stabilit așa am ce ar trebui să fie parte din rugăciune și ne-am uitat la rugăciunea Tatăl nostru, dacă vă aduceți aminte. Și după aia, ultima dată, ultima dată, ne am răspuns la întrebarea de ce unele rugăciuni ale noastre nu sunt ascultate și am rezolvat misterul rugăciunii ascultate. Vă aduceți aminte? Vezi, toate aceste informații sunt absolut foarte bune, sunt absolut importante, dar ele, ele în sine nu o să te ajute cu absolut nimic dacă nu o să te oprești în fiecare zi și să te rogi. Deci chiar nu o să te ajute cu nimic. Toate aceste informații... Tot ceea că Dumnezeu poate, că uh, tu ar trebui să fii perseverent, ce ar trebui să include rugăciunea ta, de ce misterul rugăciunii neascultate, de ce unele din rugăciunea tale nu sunt ascultate încă, nu o să te ajute cu absolut nimic, dacă tu nu iei timp deoparte și oprești ceea ce faci într-o zi și pui deoparte timp și stai să te rogi. Așa că putem vorbi mult, putem diseca subiectul rugăciune și de am zis că în seara asta vreau să mă oprim, înainte să continuăm la, până la episodul 1000, vreau să. Nu, chiar, da, Vreau să ne oprim să vedem. Degeaba știm toate aceste lucruri despre rugăciune și, uau ce, fain, Dumnezeu răspunde la rugăciuni, dacă tu nu reușești în fiecare zi să te oprești în ceea ce faci. Și să te rogi. Matei 6 cu 33, poți să proiectez aici sus? Cine la. a, a mai e la Matei 6 cu 33, aș vrea să vedeți ce scrie. Ne spune așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. De întreb astăzi, oare poți tu aplica versetul acesta în fiecare zi? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi și neprihănirea lui Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra Toate lucrurile pe care tu în ziua respectivă Ai vrea să le ai Ai vrea să le faci Mulți dintre voi acum vreți să vă angajați la ceva firmă Promoțională Ce vrei tu să faci ca să câștigi niște bani Să ai bani de tabără Să ai bani să, să mai mergi la Haidu soboslos, Să mai mergi la Aquaticum de la Debrețin Ai vrea să ai niște bani să mai mergi la Felix uh, Spune că dacă căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, toate aceste lucruri ni se vor da pe deasupra. Acum sunt creștini care zic că, uh, te dă, eu nu prea am timp așa să pun deoparte timp pentru, adică să mă rog. Eu așa din mers, mă rog. Ați-au întâlnit oameni de genul acesta? Eu mă rog așa din mers. Mă rog când ești pe tramvai, mă rog așa când ești la școală, mă rog când e stație de autobuz. mai lați o rugășină, fi cu mine, așa din mers. Mă rog. Nu știu câți dintre voi ați întâlnit și ăștia, de vreau să vă spun că dacă nu v-ați întâlnit încă cu ei, o să vă întâlniți cu ei. Chiar o să vă întâlniți cu ei. Pentru că acești creștini sunt. Uh, unii sunt de părere că rugăciunea doar așa, uh, ca biserică, importantă, dar așa, noi dimers, Vorbim cu Domnul, dimers. Și vreau să zic un lucru. Nu o să reușești niciodată să zidești o relație cu Dumnezeu din mers. Nu o să reușești. Ca să zidești o relație cu Dumnezeu, va trebui să depui. Să investești timp, să ajungi să cunoști cine-i Dumnezeul tău. S-a dinmers, în timp ce te jos fotbal, te rog Doamne, fii cu mine când marchez golul. Eh? Cu ce relație poate fi asta? În ce relație poate fi asta? Așa că va trebui să te, să te decizi dacă chiar vrei să zidești o relație cu Dumnezeu și vrei să fii aproape de Dumnezeu. Dacă vrei, va trebui să înțelegi că nu poți din mers. Cum așa, cum ar fi să, să. Eu, relația mea cu Mona, Să o zesc așa din mers. Vin la birou, văd, haide, mă, ce mai cum ești. Mă duc la birou, eu îmi fac treburile, ia la secretarea, am oh, foarte bine. No, acum, din mers, așa, no, ciao, poftă mare, ne vedem, ne vedem mâine, ne vedem mâine, avem oxigen, venim aici la oxigen, ce am, cum ești? Adică, ce relație credeți că am putea noi să zidim, să ne cunoaștem unul pe celălalt din mers? Dar vorbim, dar să nu vorbim? Și la oxigen, și la tineret vorbim, și la rugăciune vorbim, și la birou vorbim, vorbim. Așa smuți, Ted, mă rog, când? Păi când, mă rog, normal, la școală, în autobuz, mă rog, mă rog. Bine, dar ce relație zidești, așa, din mers? Așa că trebuie să ai pui de timp. Dacă vrei să-ți dești o relație cu Dumnezeu și lucrul, ascultați-mă, lucrul care îl diferențiază pe un creștin autentic de un creștin obișnuit care îl întâlnești, e faptul că ăsta se roagă autentic. Se roagă. O să întâlniți mulți creștini obișnuiți, îi întâlniți peste tot. Vreți să vă duc? Vă duc la biserici, îi întâlniți peste tot. Dar în acele biserici, nu știu câți vor fi creștini autentici, care chiar vor dori... În fiecare zi Dumnezeu să-i călăuzească. Chiar vărătorii. Vorbeam cu unul de la noi de aici, de la tineret și spunea că vecina lui, de, de o confesiune de -o baptistă, și spunea cum ea nu știe, dar el aude tot ce se roagă, că nu știu cum sunt mai slabi, să nu știu, și bă, m-a plăcut. El, el cronometra, a? deci te-a rugat, ce-i asta, el ăsta de la noi, de la tineret. Adică mă bucuram faptul că îmi dau seama că și în alte confesiuni sunt creștini care înțeleg că nu nu e destul doar așa mers să zidești o relație cu Dumnezeu nu poți zidi. îți trebuie timp, să pui timp deoparte și acum întrebarea se pune, dragii mei timpul ăla care ar trebui să-l pui deoparte să zidești o relație cu Dumnezeu să te apropii de Domnul, să-l cunoști pe el când ar trebui să aibă loc? când? Pentru că e important când? Și vreau să vedeți că e chiar important când are loc. Foarte important acest lucru. Pentru că de multe ori, cum am început eu? Eu am început să am o relație cu Dumnezeu, așa, cam pe la mai serioasă. La 12 ani am predat Domnul, la 14 ani am început să mă rog așa mai mult. Și mă trezeam dimineața și înainte să mă spălne nimic direct pe genunchi. Deci din pat mă rostogoleam pe genunchi și ceva să mă rog. Și trecea o oră de multe ori. Și nu mă -am aduceam aminte, am zis ceva, am zis nimic, nu -am în Eu dormeam în perioada aia, cu toate că eram pe genunchi, cu mâinile puse așa, dar degeaba, că uh, foarte repede trecea oraia. Ei, când eram trans, trecea mai greu un pic uh, ora respectivă. Dar mi-a dat seama de un lucru, atât timp. Deja e dimineața, dacă eu s-a dormit și eu dorm, deci chiar e degeaba dimineața. Adică okay, eu în perioada asta dor, nu mă rog, are rost să am în acel fel. După aia am, am zis că nu, nu mă rog dimineața, că sunt prea, așa, mă rog seara. Veneam seara, era frânt. Bă, după zi, de, după zi și lucram și la spălat mașini, în perioada respectivă spălam mașini, frate, veneam frânt, da, frânt. Și la școală și spăla mașini, veneam să mă rog. Ce să mai te rog? Eu nu puteam nici vorbi. Ce să mă rog? În gând. Anzi că mă rog, în gând. M-a nu știu cum, vedeam că parcă luam pe jamale de mine. hop, hop, dar mă rugam. Mă trezeam dimineața. Păi, m-a rugat. Dar că se pune problema. Când îi bine să te rogi. Adică, când îi. E... Și hai să vedem, aș vrea să ne uităm la. Dacă a fost o persoană care a înțeles relația lui cu Dumnezeu și a fost, a fost chiar dintre toți, a fost evidențiat de Dumnezeu, a fost David. A fost chiar David. David, îl uh, descrie pe el ca omul după inima mea. Că, și nu a fost. David nu a fost perfect. Nu a fost perfect. Și asta, știi ce place la Dumnezeu? Că Dumnezeu nu se așteaptă ca noi să fim perfect. Și să așteptă că atunci când grășim să cerem iertare. Toată lumea știm eșecurile lui David. Și îmi place că cu el mă pot relaționa, că fiecare avem căderile noastre, fiecare avem lucruri pe care ne-am făcut, de care nu suntem așa de mândri. Cu David te poți relaționa, că e o persoană de-asta, e o persoană de-asta obișnuită care a făcut prostii. Cum imaginați-vă, Dumnezeu spune despre el că e omul după inima mea. Păi, în primul rând, el era căsătorit și a avut o aventură cu o femeie, Batsheba. Wow, ouch. Da? Nu numai atâta. Îl omoară pe soțul lui Batseba, ca să fie a lui Batseba. ouch. Dar David, Dumnezeu descrie pe David și zice, ăsta e omul după inima mea, ce era așa drăgător, că era un păcător și David. Dar toată lumea știm ce a făcut el, și-a mărturisit păcatul, s-a căit. Nu era niciun tată bun. Nu, nu trăgea la rost. Dacă vedeți, nu-i nici a nimic care la copiii lui. Copiii lui făceau ce vreau ei. Și a ajuns așa cum vedem în Biblia Absalom și toți acești răi. ajuns așa, niște derbedei, să zic, în afară de Solomon. Și el a luat un pic la sfârșit, femeile le-au tras în jos sau o china la Dumnezei străini. Dar a fost ceva ce i-a plăcut Dumnezeu la David. și a fost inima aia în care tânja după el. Vrea să aibă o relație, Davi, cu Dumnezeu. Chiar vrea să aibă o relație. Deci nu era omul perfect. A fost un om care vrea să aibă relații cu Dumnezeu Și vrea să vedeți când acest om după inima Dumnezeu Cum, ce spune el, când se roagă el zic, Am citit în Psalmul 5 Am atins pe fază Psalmul 5 cu 3 El spune așa, ce Doamne, auzim glasul dimineața Dimineața Dimineața eu îmi drept rugăciunea spre tine și aștept Dimineața îmi drept rugăciunea Bun, după aia Psalmul 57 cu 8 Care le-am, Psalmul 57 cu 8. Trezește-te suflet, treziți vă și harfă, mă voi trezi în zori de zi. Chiar atunci când se crapă de zi, Zori de zi mă voi trezi. Cam când e acum, Zori de zi? Cinci? Cine au văzut acum recent, zorile? Recent, recent. La ce oră ai văzut, Lige? La ora cinci ai văzut zorile. Și la ora cinci. Deci la ora cinci zorile. Vă gândiți un dintre voi 5 Atunci dorm mai bine Fiți atenți vă voi trezi în zor de zi Acum e 5 Bun După aia Aș vrea să pui următorul verset Uitați-vă să vedeți Psalmul 88 cu 13 Psalmul 88 cu 13 Am ah, atras să te viș mai repede Așa Doamne Eu Eu își cer Îți cer ajutorul Și dimineața Rugăciunea mea se înalță la tine E interesant chestia asta Dimineața Rugăciunea mea se înalță la tine Bun după aia mai mai mai încă câteva 92 1 la 2 92 1 la 2 Frumos este să-l pe Domnul și să mări numele tău prea înalte, versetul 2 Să vestim dimineața bunătatea ta și noaptea credința ta dimineața bunătatea ta 108 cu 2 Fieți atenți 108 cu 2 vedem câteva versete 108 cu 2 deșteptați vă a lută și arfă mă voi trezi în zori de zi în zori, e zi, mă voi trezi. Și unul foarte interesant 119 cu, uh, cu 147 Asta vedeți ce scrie aici 119 cu 147 O iau înaintea zorilor My God, Cât i ai înainte zorilor? E la 4 deja O iau înaintea zorilor și stric În făgăduințele tale Înaintea zorilor O iau My. Dacă vedeți așa David E un fel de cocoș spiritual Nu-l vedeți? Deci el, treziți-vă el trezește pe toată lumea dimineața. Gata, ne trezim, hai să ne trezim să ne rugăm. Dar de ce e așa de important să trezești, Domnule, dimineața să te rogi? David, dar tu e, ai somn. Nu-ți nu place patul tău? Are gimp, patul? dorm pe pat de paie? care e problema ta, David? Deci tu te trezești dimineața. ce deci, într-o seara, mă, mai, ce? Uite, tot dimineața. Eu dimineața se roagă am văzut despre David, hai să vă spun și despre Isus. Marcu 1 cu 35, hai să vedem când Biblia spune că îl prinde pe Isus rugându-se. Marcu 1 cu 35 spune așa, a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot. Apropo de David cu ea înaintea zorilor, cam pe la patru. Iisus s-a sculat. A ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Când se roagă Iisus înaintea zorilor, astăzi, cam la ora patru dimineața, e greu să ne imaginăm ideea de patru dimineața să ne trezim. Acum, David, O ține istorie, scurtă istorie, David trăia cam cu o mie de ani înaintea lui Iisus. O mie înainte, înainte de Hristos. Pe vremea aceea nu se știa cum e universul ăsta. Nu se știa că pământul se învârte în jurul soarelui. Și modul în care oamenii uh, vedeau ziua, ziua de lucru începea de când soarele răsărea. Întiul ceas din zi era începând de la ora șase. Începe ziua. Când în Biblie vedeți în Noul Testament, în ceasul întâi, e vorba de la ora 6 la ora șapte. Atunci începe zorile. Și de ce se trezesc ei înainte în zor de zi? Înainte ca să facă, uitați-vă, e foarte interesant, înainte să facă orice, să meargă la treaba lor, pentru că ziua de lucru începea cam de la ora 6. Înainte să meargă să facă ce aveau ei să facă, ei ce fac? Ei se roagă. Pentru că odată ce ora tiul șase din zi, ora șase, ei lucrau. Și așa erau oamenii pe vremea aceea, în momentul în care se însera, gata, e culci. Păi aveți bunici. Păi că nu era televizor, că acum stai la televizor, poți stai la televizor toată noaptea. Sunt programe, frate, emisiune, ai treabă. Nu? Zic televizor, mes, toată noaptea poți să stai. Dar eu, eu știam pe bunica mea, a trăit 90 de ani, uh... Bunica zicea ea când se curcă, ea odată cu găinile se curcă. Găinile când se însterează, ce fac? Merg în poteți. Băi, când am fost dat la bunica mea, am două bunici, aveam în suiug, lângă Margita și la stărsig. N-am văzut în viața mea, până atunci, m-am dus și am văzut că găinile dorm în copaci, vara. Găinile dormeau. Cât s mai văzut chestia asta? mai văzut? Și nu. Ai mai văzut? Ei, nu mă venit să cred. Mă. Cum dor găinile în copaci? Pe o creangă dea -o și dormeau. Dita mai e Nu-și pierde echilibrul în copac. E, copac în copac dormea găina. Dar bunica era, nu avea neavând televizor. Ea când au văzut prima televizor la nea acasă, o spera. O, o ziceau că e război. O să că vine lupta, iau trei pe vremea războiului mondial și prins prins. Și închizi drept, că e război la televizor. Bunică, e numai în film. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Și ea tot. Nu știu, putea imagina cum oamenii din televizor nu ne văd pe noi. Nu înțelegea cum, ideea cum noi vedem pe ei nu ne văd pe noi. No dar ideea e că oamenii bătrâni, când se însera, mereau la culcare. Gata, nu tot atâta. Și problema e: de ce? de ce? Care e problema la noi? La generația noastră. Generația. Generația televizor, MS și așa mai departe. Generația noastră e generația care, odată ce se apune soarele, începe petrecerea. Nu e așa? Deci, odată ce... Acum e fain, Gata, ieșim în oraș, opus soarele, gata, mergem în oraș. Păi da, normal că avem probleme când ne trezim dimineața. E și normal. E normal că avem, că nu dormim cât trebuie și suntem frenți opoziți. De ce credeți că e așa de greu ca tinerii să vină de multe ori duminică dimineața la program? Duminică dimineața avem tineri mai puțini. Vă spun de ce? Că toți dorm, că toți cu ochii umflați acasă. Că stau până la 3 dimineața pe mes. Asta e problema. Și trebuie să rezolvăm cumva problema asta dacă vrem să reușim să avem aceeași eficiență și să reușim să fim așa cum ar vrea Dumnezeu ca noi să fim. Pentru că generația noastră În momentul ăsta Dacă nu ne putem trezi cum am fost și eu Îmi plăcea normal Stai, parcă seara Ai chef mai mult Și e ceva specific așa E ceva specific la generația noastră Citeam dată într-un articol la televizor Cum nu, nu, nu, nu ne place să mergem la 10 la culcare Și nu, de multe ori e, Urâm, acum nu vrea să arătăm cu mâine Cine merge la 10 Dacă reușiți, bravo vouă, că e super dar majoritatea dintre noi greu, dacă nu ne pune cineva mai bă, du-te la culcare, e greu la 10 deja să ador. Uh, nu e greu, mai ales acum la 10, deja e ziua. Tu te simți așa ciudat, eu e ziua, deja mă pun în pat, deja te sună prietenii, băi ce faci hai să mereu. Tași, băi, eu sunt în pat, băi, unde sunt mereu? Dar vedem generația uh, respectivă, în uh, momentul în care apunea soarele, păi, na, gata, terminat, mergem la culcare și se puteau trezi în zor de zi. Se culcau când a punea soarele. Și bunica. Deci tot toti pune făcea când venea la mea acasă, ea era la 5, era trează, că obișnuia să dea la găini, la porci, ce știu eu. Totu ne bă, nu vă treziți odată. Ea totuia să dea și ne-așteptat pe noi. Când e, așa se trezea ea. Ideea e care, vreau să vă zic, e, e importantă înainte ca să încep ziua. Și asta e vorba la David, că ei începeau ziua dimineața, e important înainte să începi ziua, să stai să te rogi. de e important dimineața, înainte ca să începi orice activitate, să stai și să ai timpul tău cu Dumnezeu, să stai să, să, să ceri călăuzirea în acest, să cauți mai întâi împărăția lui în ziua respectivă. De multe ori îi dăm probleme că îi dăm Dumnezeu partea cea mai nașpă din zi, când suntem obosiți, mai suntem buni de nimic. Ca și cu creștinul care se întoarce la Domnul la 80 de ani. Anii lui în care putea să facă pentru Domnul, putea să meargă entuziasm, putea să sară în sus, e o în lume. Când dă de 80 de ani, ia bota, îi strânde spate, și eu vin la Domnul. Și ce să facă Dumnezeu cu tine acum? Să ducă direct în Rai, nu ar ce face cu tine aici pe pământ. Ce să fac? Unde să te trimite? Că te abia umbli. Trimite-mă, voi merge, când știi o melodie aia. mă unde să mergi tu? Cu bota? Unde să mergi? Dar trimite domnule, domnul, dar nu poți. Așa e și cu uh, partea din zi care îi dai domnului. Nu, dar partea cea mai nașpă a zilei. Când ești obosit, frân, nu mai poți face nimic. Deci, cea mai bună parte din zi. Dar când să te rogi? Răspunde la întrebarea asta: când să te rogi. E interesant următorul lucru. În antichitate Templele care se făceau Toate se făceau poarta Spre est Interesant Unde Răsare soare Nu unde a pune Dersare Cortul lui Moise Știți unde era poarta de intrare? Spre est Să vadă răsăritul soarelui Nu numai atâta După aia templului Solomon, care a înlocuit cortul lui Moise, poarta, intrare, est. Unde răsare soarele. Pentru că în Biblie soarele pentru creștini simboliza slava lui Dumnezeu. Și au toate îndreptate spre est. Când răsare soarele, unde ești tu? Unde e fața ta îndreptată? În pată. Nu? Când soarele răsare, fața noastră este în perină. Vedem că cortul lui este toate au fost îndreptate ca noi, oamenii să vadă, să vedem când stăm să vedem răsăritul soarelui, să vedem cum răsare soarele. Noi nu vedem când avem cum, suntem acoperiți. Avem un văl pe față, se numește perină. Și hai să vă spun un lucru Somnul acesta ne-a furat multe binecuvântări. Ne-a furat multe binecuvântări. Pentru că dacă noi ne-am fi rugat în acea zi, ai fi avut favoare, lucrurile ți-ar fi mers mult mai bine. Dar pentru că ai iubit mai mult somnul, n-ai avut favoare. N-ai avut favoare care, a, care Dumnezeu a vrut ca tu să o ai. Și așa că trebuie să iei o decizie să o decizie, poate va trebui ca tu să reușești să te trezești în zor de zi. Dimineața înainte să mergi la școală. Și poate nu trebuie să te trezești chiar neapăratul la patru, că tu începi numai la 8 școală. Nu trebuie neapărat la patru, să tu știi când începi ziua ta. Adia e ca tu să te trezești înainte, ca tu să începi ziua, să pui timp deoparte, să stai cu Dumnezeu. De ce e important chestia asta? Două lucruri de ce e important asta. Să faci din timpul tot din odaie de rugăciune, timpul tot de dimineața. Este pentru că din timpul lui cu Dumnezeu îi dai prioritatea numărul unu în acea zi. Acum nu știu câți se voi nu să faceți niște cursuri de management sau ați auzit la televizor în administrarea timpului. Sunt atâtea lucruri care îți fură timp. De exemplu, te sună cineva, vine cineva la tine, vine un prieten, tu vrei, de exemplu, să faci temele, Nu? minunat, vreți să-ți faci temele și bine faceți, mă, cum să în vacanță? Dar se zice că vine în timp ce ești la școală, vreți să-ți faci temele și vine un prieteni, hai să faci temele și hai uh, să Opa, stai un pic, că eu am de făcut teme. lasă temele, hai să-ți jucăm! Uh, ce faci? Că nu vrei să-l superi pe ăsta, la tine să-și joace și ai de făcut o altă decizie. se numește time management. Ce faci cu timpul tău? Îl lași pe prietenul tău uh, strudel, să-ți administreze el timpul sau îți administrezi tu timpul și-ți auzi, mă scuze, eu m-am planificat acum să-mi fac, uite, m-am planificat să fac temele, nu ne putem juca acum ăsta de-a voastră ascunselea că așa e situația, dar ne jucăm în copaci, vreau să zic de-a voastră ascunselea, ne jucăm altă dată, nu acum ne jucăm adică și, așa, și atunci sunt studii de management care spune, uite-te, ăsta încearcă să-ți fure timpul, vezi cum rezolv problema asta. Și ideea de hour în time management este următorul lucru. Îți scrii toate lucrurile care le-ai de făcut în acea zi. Să, să prin pești, că nu avem mâncare. <laughs> să cumpăr lapte, că nu avem lapte. pui toate acele lucruri și după aia le faci în ordinea priorității. care e cel mai important lucru de pe lista ta din acea zi? Făcut, care ai de făcut? Care e cel mai important? Asta spune time management. Și tu când pui pe primul loc și tu începi ziua cu o daie de rugăciune, cu timpul tău petrecut cu Dumnezeu, tu îi spui Dumnezeu, tu ești prioritatea numărul unu, doamne. Ești prioritatea numărul unu. Așa se spune, pentru că lucrul cel mai important îl faci prima dată. Pentru că, de ce spune asta? Pentru că dacă cel mai important pentru tine ziua respectivă, să zicem să prindi pești, nu ești creștin, ești să prinzi pești, e cel mai important lucru. Și dacă nu reușești să le faci pe celelalte lucruri, e ok pentru că ai făcut cel mai important. Exact și așa, important atunci când tu pui timp înainte să faci orice ai, pui timp să te rogi să stai în o de rugăciune. Iar la Sfântul că El e prioritatea numărul unu. Și doi, când te rogi dimineață rugăciunea ta va fi mai dinamică. Dar nu neapărat după ce te trezești și ești încă somnoros. Mergi și te speli. Eu fac duș și după aia mă duș mă rog. Nu mă rog, simt că sunt mai curat înainte de vine Nu așa, tot transpirat. Deci, miros și așa mai departe. Dar vin, îmi fac duș, îți un pun, citesc cuvântul și după aia mă rog. Adică îți, e, e rugăciunea mea e mult mai dinamică. Ei, dacă aș face asta seara, după ce am muncit o zi întreagă, sunt obosit... Aș vrea -a să treacă mai repede Să mă pun o dată în pat să dorm Ăsta e adevărul Așa că rugăciunea ta e mult mai dinamică Când te rogi, te rogi dimineața Și când încep ceilalți ziua Începi și tu Ce mi se părea mie interesant la Isus Hristos Și vreau să vă atrag atenția la chestia asta Este nu lăsa pe nimeni să aștepte după tine Că tu te rogi Este foarte important chestia asta Adică ai de făcut ceva în familie Și tu stai mă că eu am Cinci ore să mă rog astăzi. Minunat. Niciodată nu-L vedem pe Iisus și urmăriți în Biblie că ucenicii l-au după El. Bă trebuie să... Hai Iisus că trebuie să merg în Capernaum. Hai odată. Niciodată. Când trebuia să se roage mai mult, lua din somn. Dar când era gata să meargă, era, era și el acolo. Mă înțelegeți? Niciodată nu-L vezi pe Iisus că se lasă aștepta de ucenici. Uh, da, el acum vorbește cu Dumnezeu o zi întreagă Deci trebuie să ajutăm Facem un cort aici, face niciodată Așa că tot timpul Când treia să fie undeva El se trezea mai devreme Să fie atunci când trebuia Înțelegeți? Foarte important asta Și uh, Închei cu întrebarea De cât timp să ne rugă? Pune dimineața timp cât? Pe mulți dintre noi cred că îi dăm lui Dumnezeu 5 minute aici, 5 minute dincolo și gata rezolvăm, zidim o relație de prietenie extraordinar de strânsă. Păi să ne gândim așa, dacă eu aș da la Mona, Mona înainte de birou, ne întâlnim 5 ore, îmi spui ce ai pe inimă, 5 minute, atâta, nu 5 ore, 5 minute, dar după birou mai ne întâlnim 5 minute și, băi gata, ne întâlnim am, am reușit să exprimăm tot ce avem pe inimă în 5 minute. Așa? cred că se poate? Nu se poate. Și dacă nu se poate în relațiile noastre cu ceilalți, nu se poate nici în relația noastră cu Dumnezeu. În 5 minute, nu mă tușești ce vorbești. <coughs> după aia, deci, după ce ai tușit 5 minute, <coughs> nu hai să vorbim acum. Deci, cei care așa, primim așa de mântuială, în așa să venim, <coughs> ai tușit, Atât ai Ce ai zis, Dumnezeu, de acolo sus. Ce? Despre ce e vorba? <coughs> da bun, 5 minute am trecut. Dacă trebuie să pui și acum, când ești la început, normal că nu o să-ți spună: Vine la biserică, adi în față, vine la biserică s o întorce. Cam câte ai întors Adi? la Domnul? Patru luni, deja are patru luni. Sotorul s-a adunat, eu venea, gata, fii atent, vine fii atent, mai e problemă mare, fii atent. Cât-i rugat tu ieri? Da, zice, nimic, tras, mă rog. Păi, normal, că i tras rogima? Orice creștin bun se roagă. ce prostie e asta? Fiatem. deci cam cât-i tu să te până acum? bun domne, nu, gata. Deci tu trebuie să iei lucrurile mai serioase. adică. Trei ore, da? Înțeles? Deci trei ore de ținta ta. Bun, mâine dimineața te roște, înainte să mergi la școală, de la cât trebuie să fii, pe 8, de la cât trebuie să pleci, la șapte jumate. Bun. Deci calculează tu așa aproximativ, șapte jumate, la patru jumate, trebuie să fii la rugăciune, nu, trebuie să trezești la patru să mănânci, așa, și la patru jumate ești la rugăciune pe la șapte jumate. Înțeles? Da, bun, mergi la loc. Bun. Păi când aud Gata, nu mai vin la biserica asta, să-mi o mă rog, 3 ore. Nu poți la început să te rogi așa. Dar ce se întâmplă? Când, când ai început, okay încep, ok, încep cu 5 minute, 10 minute, hai să zicem 10 minute, că să tușești, 10 minute, 10 minute, încep să te 10 minute, da? Pui de-parte 10 minute. Dar faci din timpul ăla de 10 minute, dacă facem așa ceva, un ritual, te uzi la ceas și Uf, mai sunt cu un minut, mai e ce să mai zic. Nu am nici vițelul meu, nici vițelul bunicul, și... Deci, nu, nici aia nare are rost, așa să pui timp deoparte. Deci, aș vrea să dintr-o. să vină relația cu Dumnezeu, să iasă așa dintr-o relație intimă. Adică, când te întâlnești cu fratele tău sau. Eu, mă, eu când mă întâlnesc cu Mona, voi... Cât mai este? Mai... Până... stăm până la 8, nu mai până ha, mai este un minut, mai, ce mai vorbim într-un minut. Lasă să fie o relație naturală care se dezvoltă între tine și Dumnezeu. Dar, în același timp, nu poți să spui că în 5 minute pe zi poți să dezvolți o ce relație. Și atunci crești. Acum Iisus Hristos, el zice ceva interesant ucenicilor lui, zice un fel următor, după ce îi cheamă pe cei trei intimi a lui, în grădina Ghețiman, el zice următorul lucru, se întoarce la, la băieții ăștia trei, Petru Iacu și și și le spune, un ceas n-ați putut să vei împreună cu mine? Și acum sunt băieți de care, oh my god, probabil cu un ceas pe vremea respectivă, era cam 5 minute. Nu, deci dacă mergi în greacă și studiezi un ceas, e 60 de minute. Tot atâta, deci deja poți să mergi, poți să studiezi, e greacă, e braică, bași puternic, dicționare, tot atâta e 60 de minute un ceas. Așa că ar trebui să fie un scop de-a o țintă de-a da să petreci, să ajungi să petreci un ceas. Ajungi acolo să petreci un ceas în prezența lui Dumnezeu Să pui deoparte timp Era cineva care spunea în felul următor Dacă reușim să dăm zecială din timp Din banii noștri A zecea parte Cum ar fi să dăm Domnului În fiecare zi o zecială Din timpul nostru Aia cât vine Zecială? Robi, tu ești la Mateinfo? Mate 2,4 ore 2,4 ore. Bun, uh, în momentul acesta, să uh, dai seama, imaginează că acele, îl dai lui Dumnezeu, ok, de parte într-o zi, vii la tineret, 5 ore, de exemplu, de că avem cât ține tineretul, poate ține până la 11, dar să zicem că vii așa, la 6 până la 9, vi la tineret, 3 ore deja ai dat, asta se dat Domnului, deja zicea din timpul tău. Dar ce se întâmplă zilele următoare? Să, deci, să ții minte că da, dacă dai, să nu dai timpul, să dai, dai doar, din, să, doar din banii, te, și din timpul tău să dai zece Ar fi ceva la ce, ce să te gândești. Acum, David Ionghicio, pastorul cel mai mare biserici din numera actuală, în, în Corea de Sud, i biserica, biserica lui, a ajuns la aproape un milion de persoane, nu? Cam. Aproape un milion de persoane, ar multe biserici deschise El spune următorul lucru Și acum ei, dacă cineva înțelege rugăciunea este biserica asta Biserica din Corea Înțelege rugăciunea mai mult Cred că ca orice altă biserică la ora actuală Importanța ei Fiecare biserică din Corea de Sud Care aparține de biserica lui David Young Gicho De la 4 jumate La ora 5 jumate Este rugăciune la biserică în fiecare zi voi vă imaginați? Deci, am zis 4 jumate la 5 jumate. Dar cât trebuie să se trezească ea să fie la biserică la 4 jumate? Dar asta se întâmplă în biserica din Corea de Sud. Deci la 4 jumate. Fiecare biserică are rugăciunea în grup. Nu e separată aia personală. Numai rugăciunea cu toată biserica. 4 jumate. Vinerea seara, aproape în fiecare biserică, este all night prayer meeting. Toată noaptea se roagă. Deci cum ar fi noi să rămânem aici? Toată noaptea, până la, de la pusul soarelui, încă nu a pus, până la răsărit, se roagă. All night, vineri seara. Nu numai atâta, ei au un munte, au cumpărat un munte, muntele rugăciunii, în care... Poți să mergi, sunt, sunt întâlniri care sunt organizate de rugăciune, dar poți să mergi oricând să te rogi pe munte, dacă nu ai loc, o daie de rugăciune. Poți să mergi oricând să te rogi. Dar interesant este că aceste biserici <căcăcă> din Corea de Sud sunt cele mai mari biserici și oamenii se întorc la Dumnezeu pentru că ei au spus următorul lucru, fără rugăciune nu, nu merge. Oamenii care se roagă, nu voi credeți că oamenii de ăștia poate... Probabil că oamenii la rugăciunea 4,5 m-a trecut muncitori Care merg pe șase la lucru Oameni simpli Cât multimilionari sunt biserica lui? 50 de mii? Deci imaginați-vă biserica lui 50 de mii Sunt multimilionari Deci nu în uh, rublezi sau nu știu de a turcești Nu, în dolari 50 de mii în biserica lui Știți cum au reușit să fie așa de mulți multimilionari? Și vă spun acum, cu ajutorul rugăciunii. Pentru că ei cred importantă rugăciunea. Pentru că ei cred că de la Dumnezeu primești idei. El îți dă idei de afaceri. Dumnezeu așa. e cel care spune ce să faci. El te ghidează. Așa că, de multe, în multe cărți auzind despre David Young, Hichel, în primul rând este. Foarte bine păzit, Evion Ghicio, dacă vrei, de exemplu, o întâlnire unde mergi, vrei neapărat să mergi, să ai o întâlnire cu el, să vorbești față în față, nu o să poți. Și de ce nu poți? Pentru că e, sunt foarte mulți păstori și oameni de afaceri în jurul lui care nu te lasă să ajungi așa direct, pentru că îl protejează, să nu-i faci nimic a lui. Pentru că e părintele lor spiritual și țin la el. El e cel care i-a învățat despre rugăciune și ori înțeles principiul, și multimilionarii aceștia se roagă zi de zi, pentru că înțeleg importanța rugăciunii. Înainte să ia decizii în compania lor, ei se roagă. Eu nu știu dacă este altă biserică în lume care se poate mândri, că are 50.000 de mili, mili, multimilionari. 50.000. Și când călătorește oameni de afaceri vin cu el. Pentru că vor să-i fie și oamenii de afaceri îi slujesc. Frate Ion cum vă, vă duc eu Biblia? Milionar, mă! Lăsați că vă duc eu Biblia. Cum vă putem Ceva, de băut, ceva, vreți? Nu are de a copilași, de ăștia... <gângi> Bleci, de oameni, oameni serioși, oameni îmbrăcați fine. Cum au ajuns așa? S-au rugat. Este dimineață. Pentru că ori secret. Asta e secretul. Hai să vă dau un exemplu. Eu dacă, de exemplu, aș avea un... Uh... Un muncitor în, în, în o, o fabrică să fiu o manager sau un muncitor, să vin robi muncește pentru mine și vine dimineața, el se roagă dimineața, Dumnezeu îl călăuzește de idei. Și atunci vine la mine și spune: un șef, fiate. o idee, dacă, nu cred că dacă am pune, uite, produsul ăsta l-am pune aici, am mutat acolo, nu cred că am avea mai multe vânzări. Și eu da, imediat văd că, bă, ideile lui sunt geniale. Imediat tu ce îmi spune el, imediat am mai mari vânzări. Păi eu voi face tot posibil să-l țin pe robin la mine în firmă cât mai mult timp. Îl pătesc mai mult. Cineva ce-o oferi mai mult, eu îți ofer mai mult. Pentru că știu că ideile lui sunt geniale. Păi cum ar fi, de exemplu, dacă noi am fi așa de căutați pe piața muncii? De la Salem îl vreau. De ce? Asta se roagă zi de zi, primește idei. Mă ajută să am business-ul să meargă mai bine. Păi toți ne-ar dori. La agenția Forței de Muncă ar fi căutați salemiști. Căutăm salemiști să-i Pentru că ei au idei. Dar nu numai atunci să lucrăm pentru alții, cineva să-ți dea ție o afacere, ceva ce Dumnezeu să arată. Băi, nu este pe piață. Nu este pe piață. Nu este pe piață așa ceva. Și Dumnezeu îți dă o idee. Biserica David young nu se pune problema de bani, pentru că bani sunt. De organiza ce vrei tu. Se roagă. Și noi, și românași care vrem, Doamne binecuvântează-ne. <laughs> Dar nu reușim să ne trezim de dimineață să ne rugăm. Că iubim somnul. Și vor văromânea cu perina, când țarele, soarele soarele ne rămâne cu perina în față. Oare ce s-ar nu dacă noi de la Salem ne-am trezit în zor de zi ne-am rugat și am cerut călăuzire în fiecare zi de la Dumnezeu. Oare ce s-ar întâmpla? Oare ce s-ar întâmpla dacă am zice și noi dimineața, mânnați rugăciunea spre tine și aștept? Să-mi vorbești, să-mi spui, să mă călăuz. Aștept. Dimineața. N-ar putea deveni biserica din Oradia, Biserica Salem, ca biserica din David Ionghicio, să avem atâția oameni în biserică, care să, când vine cineva cu o nevoie, noi să zicem, se rezolvă. Să avem, să avem aici, noi, tineretul nostru, să vină cineva când n-am acoperit și pe casă, o vine furtuna, mi-am acoperișul și noi să zicem, pare rău, niet, sorry, nem, nem, gol, nem, nu este. Să vină cineva să a aducă, să aibă o firmă de construcții și. Să, fie, să construiască casă, se aude nevoia asta, să ridică Adi, stați-mă, mâine deja acoperiți pe casa ta. Cum ar fi? Cum ar fi? Eu cred că dacă s-a întâmplat în biserica din Corea, același Dumnezeu strugem și noi. Dacă Dumnezeu ăsta așteaptă ca noi să căutăm, să primim, căutăm mai întâi împărăția Lui în fiecare zi. Înainte să-ți începi ziua să cauți împărăția Lui. Doamne, ce vrei Tu să faci astăzi pe pământ? Nu toți suntem chemați să fim oameni de afaceri. Unii dintre noi voți fi misionari. Unii dintre voi veți fi misionari. N-ar fi fain. Zice Brenny, nu are ni chemat să fii misionari. Noi, de exemplu, cu liderii ne întâlnim și ne rugăm înainte omului și Doamne, cum facem bugetul pe un an de zile. Știm că am aproximativ cât, cât reușim să dăm banii domnule, facem bugetul. Și când ne gândim, am vrea să ajutăm pe Renny, ea vrea să fie misionară în India. Dumnezeu o cheamă în India. Renii încearcă să strânge bani, merg la vecinul, la... nu, dar vrea să mă duc misionar în India. Da, așa mă, de asta pace. Merg la mătuși, la unchi nimeni nu-i dă niciun ban. cum ar fi dacă noi, ca biserică, am avea un tot să-ți să fie, dar oamenii de afaceri, care îți să fie oameni de afaceri, îți binecuvântați unde ajuns, ca problema Reni dacă vrea să meargă în India, noi. da, noi o sponsorizăm, Renii. Dacă asta e chemarea, lumea o te Vine Andrei, eu simt chemarea, să mă duc în Oltenia. Deci și noi simțim, e absolut super. Crei problema? Rezolvăm problema asta. E are de transport, de, direct din Craiova, ora de zilnic, firmă, te pune pe autobuz, pe autobusul lui. Vedeți cum ar fi dacă noi am începe să stăm înainte lui Dumnezeu, să ne rugăm, am primit, am primit călăuzire. Am ști care e voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. În fiecare zi, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Când? În fiecare zi, dimineața. În zor de zi mă voi trezi. Răbarea mea este, ce faci tu dimineața? Când soarele sare. Ce faci tu? Hai să ne rugăm. Dată din ceruri, să mulțumim pentru cuvântul tău în seara asta, să mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai motivat, ne-ai încurajat. Îți mulțumim pentru exemplele pe care avem ai oameni ai tăi, Doamne, din Corea de Sud, Doamne, unde Tu lucrezi cu putere și avem frații tăi noștri din biserica Ta, Doamne, care acolo se roagă cu credință. Și, Doamne, Tu ai răspuns rugăciunilor lor, bine binecuvântat. Doamne, noi credem că același lucru se poate întâmpla și aici la noi în România, de ce nu? De ce, Doamne, noi credem că Tu poți să faci la fel, Tu ești același Dumnezeu, Tu poți să ridici oamenii ai Tăi, Doamne, care vor împlini scopurile Tale pe aici pe Pământ. De a Te rog în numele Lui Isus Hristos în această seară să-L fiecare tânăr, Doamne, să-și dorească zilnic în zor zi, să-și înalțe rugăciunea spre Tine și să aștepte. Să aștepte să-I vorbești să aștepte să primească călăuzire dimineața, în zor de zi. Mă rog, pentru cei doamne care până acum au somnul, ai iubit iubi prea mult somnul, nu se culcau când trebuia, se culcau târziu. Tată, numele lui Iisus Hristos, doamne, mă rog să-i ajut să-și disciplineze orele de somn ca să se poată trezi dimineața, înainte să meargă la lucruri, înainte să meargă la școală și să se roage ce stai înainte domnule și meditezi La unde ești tu când soarele răsare Aș vrea să vorbesc cu, puțin cu cei care Poate astăzi sunt aici și sunt departe de Dumnezeu Ești aici, ai ajuns în acest loc